Smo opustom, kako smo Sveti Pavle upozorava da i naglašava da postoji bogest srca koju nažalost danas mnogi imaju i o kojoj se malo zna, malo govori, a samim tim i slabo liječi, iako lijek postoji. Nije to ni jedna od onih bolesti koju savremena medicina i kardiologija poznaje i protiv kojih se bori. To je jedna mnogo dublja bolest, od koje doleze i sve ostale bolesti, srce, Ako je srce bolesno, onda je suvišno govoriti o zdravlju ostalih organa, jer u srcu je čovjek, u srcu je život, ako je tamo bolest, sve je bolesno. Apostol Pavle govori o zlom srcu nevjerovanju, smatrujući to opakom bolešiću. Srce koje ne vjeruje, to je čovjek koji ne vjeruje, on je bolestan čovjek. To bolestan od zle i opake smrtonosne bolesti. Danas kad pogledamo letimično da ne idemo u dublje analize, nego onako bacioši pogled i na sebe i na one oko sebe, vidimo da je sve to jedno veliko more, beskrajno more bolesnika, gdje jedva da ima poneko kodiše i ko je krenuo sa zdravljem, to je srcem na bolje, u smislu poboljšanja vjere, od zlog nevjerovanja ka živoj, o čistoj, zdravoj, pravoslavnoj vjeri. Iako danas mnogi sebe smatraju pravoslavnima, međutim, to još više govori o širini, bolesti, jer iako im je srce zlo i u nevjerovanju, oni na neki neobičan način smogoše snage da I takvu boleštinu i takvu mrtvu vjeru nazovu pravoslavnom. To valjda djavo nadahne čovjeka koji je odmakao u svojoj bolesti, pa ga nadahne i nauči da tu bolest naziva vjerom i što je najgore pravoslavnom. Apostol Pavle skreće pažnju na Boga srca, na okorilo srca, na zlo srca, na vjerovanja. A onda skreće pažnju da ako hoćemo da očuvamo zdravlje, to jest vjeru, da treba da se držimo one drevne vjere, kako on tamo reče u poslanici. Ili one prve vjere. Koje je to prva vjera? Nije to apostol bez razloga naveli, nazvao prvom vjerom. Znao je on, ili bolje reći, onaj koga je nadahnuo da govori da će kasnije da se pojave razne verzije, nove vjere. Evo mi danas, ko zna koju od njih po redu vjerujemo? A pogotovo danas, jer... Na jogos oni koji se uče vjeri izvan crkve oni predstavljaju još jednu unizu novina kad govorimo o novim vjerama pa je godneka vjera nikne tu još neka od novih vjera i zaista danas ih ima mnogo Ustoje neki sistemi koje nazivamo ovom ili onom vjerom, ali i u takvim sistemi imate bezbroj različitosti. Jedan veliki duhovni haos i nered. Zato sveti apostol, a evo ga i danas u 21. vijeku, naglašava da je važno da držimo onu prvu vjeru. A ta prva vjera je vjera apostola izazvana djelovanjem riječi Sina Očevog i djelovanjem Duha Svetog, kojim je ta riječ preispunjena i koji djeluje, gdje god se ona čuje. Tamo gdje se čuje istinska propovjed vjere, tamo Duh Sveti odmah stupa u dejstvo. Isto tako, gdje se čuje lažna propovijed, tu odmah stupaju dejstvo nečastive sile, zli duhovi obman. Čuli smo ovom svetom evanđelju, kako je narod, misimo na onu prvu grupu vjernih, pravom smislu, jer mi mnogi vjerni, srcem smo i nevjerni, puni preljuba. Na prva grupa vjerni koja je bio dostojna da čuje riječi ne više ni proroka ni mudraca nego riječi samoga Boga. Fabijahu pa žedni i željni. Pa kaže Sveti Petar budući apostol, tada još uvijek od onih koji uče, koji ulaze u prostor tajni kaže svi te traže. Čeka narod, utjehu čeka narod, riječ životvornu. Čeka srce u narode da povjeruje istinski, da bi ozdravilo od bogesti nevjerovanja, koja za sobom vuče sve druge simptome, i strah, i sumnju, i tugu, čamotinju, i sve druge duhovne bogesti. A gospod... Ustao i krenuo da propovijeda, pa kaže Hajde mu obližnja i gradove da i ondje propovijedam, jer sam zato to došao. I propovijedaše u sinagogama njihovim po svoj Galileji I sad obratite pažnju, jer je to mnogo značajno povezano, duhom svetim povezano, kaže I propovjedaš u sinagogama njihovim po svoj Galileji i demone izgonjaš. Sila propovijedi gospodnje je сила Božija. I dan danas u našoj pravoslavnoj crkvi Ta sila postoji. Samo, da bi se ona projavila, mora da se čuje riječ Božija. Duh Sveti, on djeluje, ali djeluje zajedno sa Otcem i Sinom. Kako će Duh Sveti da djeluje, a da nema riječi Božije? Kako će Duh Sveti, braćo i sese, od koga demoni bježa, koji demone izgoni i svakoga čovjeka i svakoga naroda? Kako mi očekujemo da će on da djeluje, ako se ne čuje propovjed Sina Božije? To je, držimo, nemoguće. A kako će on djelovati, ako se ne propovjeda istina Božja, ako se kroz tu propovjed ne otkriva Otac Nebeski. Kako može da djeluje onaj koji od Oca ishodi na Sinu počiva i preko Sina se daje, ako u propovjedi nema imena Očevog i istina koja nam je Sin njegov. Otkrio. Tim dukom svetim. Zato bolest srca, zlog srca nevjerovanja, može da se liječi jedino propovjeđu crkve, propovjeđu gospodnju, od koje, kako čusmo u ovom svetom evanđelju, demoni bježe. Neko možda očekuje da demon bježi projavljujući svoje bjekstvo, onako kako smo mi to navikli, mada, nažalost, mnogi nisu vidjeli kako to izgleda kad demon muči čovjek. Ali to je samo jedan od simptoma, kad recimo čovjek laje, kad zavija, kad ispušta i životinske glasove, kad izgleda. Iz ženskog biće čujemo duboki muški glas. Mnogi nisu vidjeli kako se tijelo uvija pod djelovanjem demonske energije. Ali to nisu jedine projeve demonske sile. Jedna je mnogo opasnija i teža za vidjeti, a to je sila ovaža, sila obmane koja ne djeluje na tijelo, mada i tijelo je trpio te obmane, nego na um, na volju i na srce. Posebno na srce. Tamo gde se propovjeda riječ Božija, gde se riječ Božija čuje. A kad govorimo o propovjedi crkve, mi mislimo na propovjed koja mora biti po apostolskom pravilu, za riječ Božju. Kako Sveti Apostol govori, da ako hoćemo da izazovemo vjeru, pravu vjeru, živu vjeru, pravoslavnu vjeru, ta vjera mora biti izazvana propovjeđu. A ta propovjed koja takvu vjeru izaziva, ona mora da potiče, ona mora da ishodi iz riječi Božje iz propovijedi Božije. I eto sile, eto iscelenja, eto bjekstva demona iz zaslijepljenih umova, iz raslabljene volje, iz bolesnog srca. I danas, ako ima propovijedi gospodnje, ako se čuje riječ Božija, Iako od te riječi, kao svjetlost od svjetlosti, ishodi propovijet, tu demoni bježe. A kako mi poznajemo da demon bježi? Po prosvećenju. Po izmjeni umnog, ili ako hoćete, umno-srdačnog stanja. Jer sunce, braći se sese, ako je izašlo, Eto i svjetlost. Ne može sunce da izađe da nema svjetlosti. Tako i riječ Božja. Ne može da se čuje. Ne može da se prolama kroz naše hramove. Ne može da se prolama propovjed vjera. misimo na pravoslavnu propovjed, to je jedina apostolskog porijekla koja tu silu da prosvećuje. Ne može da nema svjetlosti. A tamođe ima svjetlosti, tu tama uz miče. Kad govorimo o svjetlosti, mi mislimo na istinu, a tamođe istina, tu laž mora da pobjegne, tamođe sila Božja, tu sila demonska, vježuje. Napušta onog čovjeka, onu dušu, onaj um, ono do tada bolesno srce koje sluša i sa vjerom prima ono što čuje. Jer Gospod kaže u evanđelju koje slijedi ono drugo po Jovanu. Evo, čujte što kaže Gospod. Zaista, zaista vam kažem. Ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, misli na ocnu, ima život vječni i ne dolazi na sud,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 Tako je moćna riječ Božija, tako je puna sile, tako moćno iscijeljuje i tako moćno izgoni demone, to jest laž i obman. Zato je mnogo važno, braćo i sestre, bolesnici. Svi smo mi bolesni i ne znamo koliko smo bolesni. Nažalost, neki nikad to neće ni saznati, a u carstvu tame bole se ne saznaje, nego se vječno vrišti. Ali mogućnost da se isjeljujemo u vremenu, evo postoji i ona je data u crkvi. Zato treba imati jevanđelju uz sebe. Ne treba se svesti, braće i sestre, na rijetka čitanja, prijetka, slušanja evanđelja. To je mnogo opasno, pogotovo za nas teško bolesno. Nego treba da se vježbamo, ako god krene da se vježba, vidjet da to uopšte nije lako, da je bolest odmakla, da to nije samo prehlada da to nije samo kijavica, da to nije samo neki lagani sezonski virus, nego da je to duboka povrijeđeno s prirode, da je to mnoštvo džavova u nama, a ne nekih virusa i nekih bakterija, nego, nego zvijeri, džavova, i to ne jedno, nego u nekima i legion demona živi. I da uopšte nije lako zavesti poredak, i da uopšte nije lako boriti se sa njima, da je nemoguće boriti se sa njima bez pomoći Božja. Zato sveto to evanđelje, zato je riječ Božja treba imati u sebi. I svakodnevno je primatno. Slušatno. U početku sa vrlo malom pažnjom. Znate to, vi koji se trudite, oni koji će tek početi vidjet kako teško rič Bože uvazi u bolesno srce, ali malo po malo, s razmjerno našem trudu i našoj vjeri, daj Bože da bude kao vjerovoga gubaloga, koji je slušao, video pa dođe, pa klekne. Tako i mi da kleknemo, ovo su sve modeli pokajanja. Da kleknemo pred gospodom i bez sumnje, ali bez drskosti kažemo, ako hoćeš, gospode, možeš me očistiti, možeš me iscijeliti, možeš me vaskrsnuti, možeš me spasiti. I gospod, kao što je njemu rekao, odgovarajući na njegovu vjeru, ali i na smirenje njegovo, jer tu su koljena bila savijena, tu nije bilo drskosti, daj, spasi, iscijeli, nego ako hoćeš, možeš me iscijeliti. Tako i mi, braće i sestre, sa riječju Božijom da živimo, da bi naše srce ovakvu vjeru primilo. Pa kad klečimo pred našim svetim prestovima, kad kvečimo koljenima srca u našim svetim hramovima, pred svetim putirima, i mi da kažemo Gospodu, Gospodja, ako hoćeš, možeš mi iscijeliti. I da će Gospod da i mi čujemo glas, hoću, iscijeljen si, očišćen si, daj Bože da čujemo i Spasen si u carstvo, uveden si. Da bi do toga došo braće i sestre, budimo pažljivi prema živonosnim riječima Sina Božijeg, da bismo imali i očev blagoslov, da bi smo u sebi imali i osjetili silu Duha Svetog, Duha Isjelitelja, Duha Utešitelja. Аминь, Боже, дай.